that you may soon välkommen till poddavsnitt 213 14 14 den här gången och det känns eh, jag berättar för er att vi missar det största menärke med, med Jalmars revy Dels i Allmars är vi ju... Mm. Och vi säger Peter, Peter Flack. Flack ja. Ja. Peter Falk. Det är Colombo. Det är Colombo. Det, det, är, det är en stor... Flacke. den kände en känd legend Ja, det finns två Flacke. Vilken mer då? Han är i Nej, Flacke Micke har ju först. Vilken är det? Inte, som spelar med Svike Minkas och som spelar med innebandy in tag. Ja du vet som jag som inte om du läser, och så flackar Trumpetsen Ja, det han jag tänkte tänkt på. Han spelar i. Vad heter den gruppen? Faxe heter det. med. Faxen, det. Han var med bröderna först. Jaha. Nej, där först. Han var med ett tag var med, med Okej. Okay. Mm. Jo, det är det, och sen så glömde vi dialekterna. Det är Gnällbältet. Hur kan vi missa det? Vi fick är det med är ju mycket annat. Är det Gnällbälternas epicentrum? Ja, men det är väl alltså. Det, det är kanske som, är. det är väl som mecka för Någon <laughs> troende Vad vet jag Mecka för katolikerna som säger <laughs> Ja, vad vet jag mm. ja, men det, det missar vi och det kändes lite, lite konstigt sådär. Lite bitterdjuft, får vi ja. ta upp det nu då Ja, och det gjorde jag nu Så det är bra Nu tömde vi det, och nu ett nytt, nytt härligt landskap Vi ska blöja igenom Ja Och jag räknar hur vill Jag tänker, nej men det finns några roliga kvar. Jag säger helt som 1. Jag vet inte vad det är. Helsingland. Hälsingland! Hälsingland. Ja, det det känns som att vi har haft det. Helsingland, Hälsingland. Nu ska vi kanske spela en låt. Det är inte alltid så uppskattat på, på slutet. Vi ja, kan, vi kan, ja, vi kan göra det, men jag tyckte... Ja, ja, just, ja. Jag tror men. att jag packar in talen. Vi kan ju kan vi förvarna innan Vissa lyssnar Att ja. vi kommer att spela musik nu Och det faller inte i god jord Spola alla. Ja Det har väl till och med varit ett avsnitt I, i sned, Podden Snedtänkt Om, om Helsingland. Vad är det första du tänker på Hälsingland? Ja, jag tänker på, på eh, Våran gamla bandkamrat <laughs> okay. Anders Hellström Grannen vid igår. Ja, det är mycket Hälsingland. Det är Otroligt mycket Hälsingland nu, han. Det, det, det var ju som jag berättade om. Personspack, det också. Ja, Peps, eller vad jag vill säga. på. Det, typ. det är otroligt mycket, mycket Hälsingland Och när jag, jag berättade för dig att de ville ha med Janne Borg som var med i Moderns och Streambase. Är han också? Nej, han är i Skåning. Jaha. Tror jag berättade? De ville ha, per person, Frun Personspack, ville ha med Janne Borg på, på bas. Mm. Och just när han starta det bandet. Ja men vad för stil? Då liksom säger Janneborg som är... Gillar kläder, välklädd och ja. ja, du skulle se kläder som en pajsa. Ja just <laughs> Och då förstår man ju direkt. Direkt när är från dig. Ja. Första nu, jag tänkte på var ju Hälsingland låten med Thomas Andersson Vi. Mm. Sen nästa tänkte på, Det är Lil Babs. Järvsö. Järvsö. Järvsöfax. Det snackar Filip och Fredrik. Oh, det jag. Mm. Och där hade ju Fredrik hade haft en fisk till och med i pojkrummet. <laughs> Nej, det var ju Filip som spekulerade. Han sa att det, han hade gillat, men det, det var Järvsefack tid var han var vuxen. Mm. <laughs> ja, jag vet inte, han spekulerade <laughs> en hel del. Han kör mycket magkänsla mycket hammar. <laughs> jo, men äh, Järvsefack har han faktiskt aldrig varit... Eh, nej, oj, oh, då tror jag nog att de no. har det. att har inte tänkt är en ö Till bara för några år sedan. Var det Du har inte brytt mot järvssö. <laughs> nej, det kan man väl säga. Men... Mina pappa, pappas mamma är där, Så de brukar vara där. Mm. I järvssö. Men det var någon som jag tänkte. På. Jo, jag hörde. Vet du som? bor i järvssö. Nu. Ja. mhm mm jag vet inte varför, man har någon koppling dit. Men det, det låter nära ja, Växjö och, och skulle Järsö. Om ja, man skulle jobba på SVT eller någonting, eller det var något jag såg i en intervju. Och så sa att mm -hmm. jag bodde i Järvsö nu. konstigt. Ja, Järsö. Jag blandade ihop alla de där... Du har ju, vad heter det, med Järvsö, du har... Eh, Ljusdal. Ljusdal, Bollnäs, Söderhamn, Söd Söderhamn äh, mm, ja, Nej, söderhamn är väl Gästrikland? Nej Ska jag inte Nej, men Syderhamn Nej, men han bodde ju i närheten Hudiksvall är, är ju Hälsingland Ja, glada Hudikteatern Ja, exakt Så jag dels på Ljusdal, Bollnäs Edsbyn det är, ju, ja, det är en riktig band. Det ju. Ja, det är därför jag blandar ihop Alla dem där, och det är så otroligt Att Du fortfarande har en lag De flesta, de där som ligger högt upp Ja, och så det är det klassiska stället Där man stannar till och då Tönnebro. Tönnebro Det är ju Det är också Hälsingland Ja, men det är ju närheten och det man svänger av mot Ljusdalen alltså ja. ja, sen har du ju Bjusne, naturligtvis Jusna Airport. Vi hade ett band som heter Ljusne Airport. Får frågan är hur kom ljusna Airport-namnet upp? Det måste ju vara du. Ja, men, ja, jo, det var säkert. Airport vet jag inte var, var det kom ifrån. Ljusne <laughs> hände ju perfekt med, med grannen i bandet. Ja. Men Airport vet jag. Det, det var... var det du eller var det grannen? Nej, ja, det var jag. Eller, ja, det var nog jag. Ljusne Airport. Det bra man. <laughs> det funkar internationellt. Jusna Airport. Ja, John och, Klopp, och Klopparna blir lite svårare John and the Klots Ja John, John and the Kloppers <laughs> no. eh, eh, Jo Vi åkte ju någon gång till något fjäll Jag vet inte vad det var Så åkte vi genom Hälsingland Man åkte genom så och... Mm. och det var ju en, en rik Rik Varför? landskap förut Alltså När man, man ser på, på de här det har ju varit mycket, eller alla var väl inte det Men, men det finns ju många sådana här Jättestora, kolossala hus Storbönder mm. Ja, med storbönderna Och träpatronerna Okej okay. Jo, och då åkte vi, ibland så åkte vi genom Bollnäs Och då kom man ju längs Längs med Ljusnan Och det var väl fortfarande en timme liksom på På älven där Och Så såg man där i Bollnäs så låg ett stadshotell Och det låg man såg en biografer biograf, gamla nedlagda. Mm. Och tänkte jag, just att den de, de snodda sig från, från mm. Bollnäs. Och det som var stort under 50-talet, med snoddas och. Med hela Helsingland fick jag bilden bara. Mm. Att under 50-talet med snoddas ja, och band och folk jobbade. var ju säkert världens. Var det... Var det för att de hade stora bondgårdar eller var det något annat de jag, på? jag tror det var väl till en bruks jo okay. det var vad heter det just flotta kärlek okay. att det var mm. vad heter det Flottan där på mm. på elven ljus Nej men men ett sånt där hyfsat litet en liten stad man så kallar mm. för det som hade ett stadshotell och flera biografer och säkert massa kommentarer och mm. grejer också. Söderhamn, det är ju Sveriges kriminellaste stad. Mest kriminella stad. I mm -hmm. alla, alla fall var det. Har jag läst i så här faktakalender. Det blev säkert också när grannen flyttade tillbaka. vad ja, i Södra han, hur nu. Ja, jag vet inte vad han är. Söderhamn åkte ju, när jag spelade tennis i Hägglunds, då, då åkte vi ner, jag och Hans Jansson och spela påskserver i Södrahamn. Mm -hmm. Det var ett stort äventyr för mig. Jag var 15 förtjust år. Nej, men det var ju liksom för att komma ihåg. Alltså, ja, man kanske köpte med en flaska vin. <laughs> så att jag pratade första gången med det var fästet. Det var så seriöst då. Och då? Med den där spelaren. Ja, ja, visst. Men det är var 15-16 år jag hade inte börjat. Någonting, jag var 17 år kanske. Alltså, Karim Sian alltså. var med när du kommer ihåg Asa var två år mm. äldre. äldre ja. Peter Johansson var mm. Tennisspelare från Domsjö. Nej Nej men i fyra var det, i alla fall Jag kommer att ihåg att det var Vinglar ut på stan <laughs> <laughs> Jag förlorade första matchen kommer jag och Sen var det, det Partag Åkte man det, ut då? Ja och då var det. Vad heter det? Påsk? Påskserven i Söderhamn Påskserven det då vi hade Västmanland. Jag kommer ihåg att jag var på en handbollsträning. Mm. Då farsan man träna domsköter. Det var ju nu om med mig, så gick vi och 5 Då var jag nere på nästan som på surfen. Irste Bliksten. Du hängde med på att kolla. Ja, det var fantastiskt. Det var liksom, I varje liten hals var det i handboll. Man kunde gå upp och se på handboll mm. först man gjorde på morgonen. Så. Och det är en tränare i domsköter. Ja. Okej. Okay. Du har handbollen i generna. Jo, men det är ju därifrån. spelar han. han själv det han var yngre? ja, ja. Jo, men han spelar Han var ganska duktig. Jag vet inte vilken division han spelar Han spelar ju på rås bland annat. Okej. Okay. Han gick så här, har jag sett en bild så här med sådana här lederutbildningar och grejer. Så han mm. hade ju doser. Okay. Coolt. Upp i, upp i, i tvåan, vi gick från fyran till tvåan tror jag. ja Mm. Spelar du, var du Spelade du han eller var coach? Uh, Nej, nah, någon match var Det var någon match vi spelar mot sån där Sävar eller Sike och, mm. och de var ingen vidare just då var det för, Och då var det väl just Enda gången i, i historien I historia, som både far och son var med i laget Spelar han också? Ja, han hoppar in bara, bara för att, att det, det fattas någon folk och bara, mm. bara för, för att göra det Och ha far och son med i samma lag <laughs> Men han kunde inte jätte gammal så jättegammal då Han måste ha varit 30 Han var inte 40 i alla fall Nej. Ja coolt det, det var ungdomen. Men nu lämnar vi Hälsingland Ja just ah, det vad, vad, vad, vad har vi mer på Hälsingland Du har ju det här bandet äh, Dead Scouts äh, Eller det är väl Persons Pack Ja okay. det var innan Persons Pack Jag tänker på Hälsingland äh, Helsing, Underground de Du menar Grant Bort med Health Hel Helsingland och ja, med, med med är e. 1000 Dollar Playboys är det också de är de också därför. Ja, jag vet inte. Det är Lars Byggdén. Han har ju släppt en platta nu. Han spelar 1000 Dollar Playboys och de är inte de har är har Helsinglands. Det är möjligt. Men vi ska inte vi ska inte gråta ner på musik mycket. Nej <laughs> just det. Just det. Man ser när den här lyssnar balmeten dal, Dalar att <går> Statistiken när de stänger av <går> Dalar sakta när, när, när det Jag ser här på en karta att det ligger väldigt Det ligger nästan exakt mitt i Sverige Hälsingland faktiskt Ja Hertiginnan vet du det vet, ja men det är säkert eh, Victoria Nej, den andra Madeleine. Mm. Som Sören har dejtat. Vad du? Som Sören har dejtat. Alltså. Oj, jag har redan sagt det. <laughs> Och jag tror han sa det. Men han fick inte säga det mer. <laughs> jag har redan sagt för mycket. Säpo. <laughs> jag har ju bara. Jag tror inte på allt som står tidigare. Ja. Landskapssång. Såg du det landet? Ja. Nej men, men eh... vilka kända personer kommer därifrån? Vi har ju nämnt några. Men eh, Lillebabs kanske är den största. Snoda säger inte Snoddas. eh det kan jag säga. Göran Snabb. Som vi tyvärr måste göra. Per Persson. Göra. Anders Hellström. Thomas Rulin, Finnflo. Här är 14 kända från Helsingland. Agneta Sjödin. Vi har här, här har du äh, Lil Babs, Thomas Brolin som du nämnde, Agneta Sjödin. Och Victoria Silvstedt va? Jaså, alltså, Ja. Danes, som också är från äh, Hälsingland. Anders Södergren. Ja, just det. Du måste jag ha mycket. Lars Molin, kommunalråd i då. Ja, är... Peter Stormare. Ja. Vilka stora sidor jag klara du kan? Mika Löt, Stamkonalråd i Huddick. Lena Andersson. Svensk keramiker. Glassvansnä. Jag tror hon är. Det är inte konstigt att man ja, är. Jag tänkte också att det var det, men det var inte det. Hassela har ju. Det är också. Ja, Helsingland. Skyddscentret. Alfta. Har du sagt det? Nej. Det är därifrån han är han äpperspack, tror jag. Det är väl Alfta. Jaha, och från Alfta det är där han kommer också Han som hade småstadsliv Vad är det från Det här äh, lite buskis-gänget Jaha, de han med, det Han har med, det, han med, han med, med Ja, med <laughs> okay. var det där du med Joe Algeris fru? Jo, men där är, ja, men, oj, där är jag ju till och med Var det på bröllop. På bröllop Som toastmaster Toastmaster, toastmaster ja. ja, jag fick ju förtroende på Toastmaster I och för sig är det klart galant Trubbadur och vad, vad gör man då? håller i den skåddataren Ja, man gör precis och drar igång all sång Och så gör man klaskan Flintstones, meet the Flintstones <laughs> äh, Mycket, nej, men det var, det var ju ett papper det var, Jo, men det var, det var, ju, det var ju en, en kompis till Erika som också, så att vi var i två stycken Vad heter det? Det var ett bra förtroende Men alltså det är inte många man Gnarp. känner Gnasp Som man säger i, som man säger. Men alltså det är inte många som man känner igen Här alltså av eh, Jo, Gus Gustav Dahlström sen. Mm. Mm. Han var väl med i Han var väl med i bland annat Det här med åh, tänkte man med Karl Gustaf han, han spelade bland annat pappan till han som i den här mannen på taket som pratade ja. om förut. Aha. Han som låg, han som spelar sen stänkan i Bäckfilmen Det var ju han som, som låg på taket själv. Ja just det Hildvall. Och just det, nu kommer jag ihåg vad han heter i filmen Åke Eriksson heter ju där. Och den här guss spelar ju Åke Erikssons pappa. Eller Pajerställe, Igelsundsgänget fanns det. Det luktar alltid och gick det skitsaktare förut. Nu har de ju byggt om vägen. De, de, ja. Nu kan man inte igen. Ett par var det skitsmal väg där. Så. Och så har du det här stora, en stora, som är ett litet berg där. Ja, som var i fabriker. Ja. Ett litet berg och det var väl bara... Ja, slag, slag, slagprodukter. Ja, nej. Gl glada huddyk. Ah. Ja. <laughs> glada huddyk. Ja, men vi... vi mm, vi ska avsluta vi avslutar Hälsing eh, på den har lite grej som man ska spela ut. <skratt> Ja vi har avslutat på den då med Med den här som jag tyckte eh, Få företräda Helsingland Vi säger tack och tack, hej. hej Jo hörni jag lovade ju att jag skulle skaffa förstärkning Här är den Säg hej till vår nya praktikant Jerry Vad glor ni på Har ni öres hette praktikans ut